d geskakel by Net Radio SA Net Radio SA in ons webwerf www.netradiosa.co.za Op ons webwerf kry jy al die nodige inlichting rondom hierdie internet radiostatie wat wereldwijd uitsaai sonder grense sonder mure inlichting soos die name van al die omroepers die programme waarvoor elkeen verantwoordelik is en ook die tijde van uitsending. Gelukkig het ons ook een archief, daar in die archief kan hier ons snuffel vir vorige programme wat reeds uitgesaai het, so dat jy dit soms so online kan luister of aflaai en op daardie manier dan daarna luister. Op die oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Irene. Stad van Vrede, Pretoria in Suid-Afrika. Jy is baie welkom, waar jy ook al vandaan mag inskakel, hier by ons program, Oordenking, waar ons die woord van die Heere oordink. Bepijns, aandag gee, tyd uitkoop, so dat God met ons kan werk, dier middel van sy woord, omdat sy woord krachtig is, levend en krachtig, skerper is enige twee snijdende zwaar, deerdrinkt tot die scheiding van siel en gees en gewrichte en murg, en is een beoordelaar van die gedagtes van die hart. So werk God met ons. En ons is afhankelijk van die Heere, totaal en al, alles, hy het die ganse heelal in ansijn geroep onderhoud dat elke breekdeel van een sekonde ook jou leven verskondig en ook my leven absoluut in Godse hande. Om hom daarmee te vertrouw is die beste besluit wat die mens ooit kan neem. Heself tot beskikking van God stel. Het die rede ook om ons bezig is met achter die voorhangselen, moet ons daar achter ingaan en ons self in Godse hande werp en ons gaan kyk na daar die twee voorwerpe aan die linkerkant die kandelaar, waarna ons vanavond gaan kyk hier, die skrif uit Zacharia en aan die rechterkant die tafel met die toonbrode Jezus wat die brood van die lewe is en hoe God ons daar ontmoet en in ons werk, want dit is dan sy kardiotorax theater en hier in hierdie plek doen hy die nodige hartchirurgie om ons harte te verander. Want ons moet God liefhe met ons jylle hart, ons jylle siel, ons jylle verstand, al ons kracht wil sê alles wat die mens doen is daar een stijl aan een manier waarop ons dinge doen en ons moet Godse stijl moet ons ons eie maak en dit is hoe die Heere dit vir ons doen, want alles wat ons doen ons stijl, alles, kom uit ons hart om die Heere te vertrou om ons hiermee te help luister hier na Masters Voice But um, faith unlocks the doors. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the doors. is like a boat without an oar, how they, when you speak to them. prayed for something big or small? How long did you have to wait? Or did the answer come at all? Words are mere expression of thought and nothing more. Believing, believing, my friend, is what really counts and faith unlocks the door. I have faith vir ons hier uit Zachariah, die derde hoofstuk, ons gaan ook kyk na die vierde hoofstuk maar ons moet net eers hier kyk na Joshua, die hoofpriester, wat die, die Satan beskuldig word maar door God geregverdig daarna het hy my Joshua, die hoofpriester laat sien terwijl hy voor die engel van die Heere staan, en die Satan aan sy rechterhand staan om hom aan te kla. Toe so by jou is die engel van die Heere, maar hier is ook die Satan, om ons aan te kla. Toe sê die Heere aan die Satan, mag die Heere jou bestraf, Oos Satan Ja mag die Heere wat Jerusalem verkies het Jou bestraf Is hierdie een nie een brandhout Wat uit die vuur geruk is nie Ons is maar amal mense wat Soos een stuk brandhout uit die vuur geruk is Ons nog nie weergebore was nie ons nog in die duisternis rond getas het, het op een of ander manier, ons daar uit daar die duisternis, soos een stuk brandhout uit die vuur uitgerik. En Joshua was bekleed met vuil met mooi, mooi, mooi hierna oplet. Joshua was bekleed met vuil Kleren, terwyl hy voor die engel staan. Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil kleren van hom weg. Toe sê hy vir hom kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem en ek beklee jou met feest kleren. Sien jy hoe hier die kleren situasie vir die begin belangrijk word, twylkleren, skoenkleren, alles te make met mense optrede, die dinge wat jy doen, dit wat uit jy hart uitkom. Daarop sê ek, laat hulle een reintalband talband op sy hoofd sit, Jy sien alles beginnende mense denke op sy hoof en hom die kleren aantrek terwyl die engel van die heren daarby staan. En die engel van die heren het Joshua plechtig versekering gesê. So sê die heren van die leerskare As jy in my wee wandelt en as jy my verordening onderhoud, dan sal jy my huis bestuur, sovel as my voorhoofen bewaak, en ek sal jou vrye toegang verleen, onder diegene wat hier staan. Luister toch, o Joshua, jy wat die hoogpriester is, en jy en vriende wat voor jou sit, ja, wondertekens is hulle, want kyk, ek sal my kneg die spruit, laat kom, dis Jezus. Want kyk die steen, wat ek voor Joeshoan neergeleed, op die een steen is daar 7 oeën, Kijk, ek sal sy grafeersel grafeerd, spreek die Heere van die leerskare, en ek sal die skult van hierdie land op een dag uitdelg. En die dag spreek die Heere van die leerskare, sal jylle mekaar uitnooi onder die wangertstok, onder die vye boom, die ons moet kyk hoe dat ons, wanneer ons in die voorhangsel inbeweeg dan moet ons skoon kleren kry en dit is God wat ons daarmee help met die uittrek van daar die kleren. Nou weet ons mos daar die kleren verteenwoordig ons dade ons denke, waarvan die profeet Jeremia ons in die 17e oorstuk leer, en sê, bedrieglik is die hart op alle dinge, want daar uitkom al die dinge, wat ons doen, en as dit nie sywer uit God gebore is nie, dan is dit nie wit nie, dan is dit veilklere, en die veilklere moet uitgetrek word, En ons dank die Heere dat hy ons hiermee help. En daarom gaan ek pak vir ons nou nou die vierde hoofdstuk lees van die gouwe kandelaar, om daar nou achter die voorrang sal ne, net aan die linkerkant, daar staan hier die kandelaar. Ek kan daar oor lees hier uit Zachariah. Tisentuid, luister ons na nou. a biggie music, iemand wat vir ons sing, He'll never walk alone. Les vir ons verder in Zachariah 4 en jy sal sien hoe dat hier aan ons voorgehou word Zachariah dat hy opgewek is as iemand wat geslap het het is altyd so in die geesteswereld waar God een mens dinge laat sien is alsof jy wakker word die engel wat met my gesprek het het teruggekom en my gewek soos een man wat uit die slaap opgewek word. Hy het vir my gesê, wat sien jy? Toe antwoord ek, ek sien daar een kandelaar, heel van goud, en sy oor die kan boe oor hom, en sy sewe lampe op hom, telkens sewe anvoerpuipe, loop na die lampe wat boe oor hom is ook twee olijfboone bome langsom, een aan die rechterkant van die olie kant, en een aan die linkerkant daarvan. Daarop het ek begin spreek, en aan die engel wat met my gesprek het gesê, nou wat betekent dit my Heer? En die engel wat met my gesprek het antwoord, en sê vir my, weet jy nie wat dit beteken nie? ek het sê, nee my Heer, antwoord heine sê vir my, dit is die woord van die Heere aan Seribabel, namelijk, nie dier kracht of dier geweld nie, maar dier my gees sê die Heere van die leerskare, nou hier is verskrikkelijk belangrik, Babel was die persoon verantwoordelik vir die oprichting van die tempel en die Heere het vir hom gesê, nie dier kracht of dier geweld gaan dit recht gedoen word nie, dit gaan gedoen word dier my geest nie? nie dier kracht of dier geweld nie, maar dier my geest sê die heren van die leerskaar ons moet dus verstaan, ons is een tempel van die heren en die dinge wat gedoen word in sy tempel is nie dier kracht of dier geweld nie dit is dier Godse geest, dit God wat dit doen die almachtige God Vader, Seen en Heilige Geest God reenig hy werk aan ons ons is in sy teenwoordigheid ons loop nie alleen he. geest van die Heere aan ons linkerkant en Jezus aan die rechterkant en miljoene engele wat gereed staan om te help hootskappers van God terwille van ons en daarom is ons so verskrikkelijk dankbaar dat ons ons swak hand in die sterke hand van God kan plaas ons jylle leven aan om toevertrouw en om vertrouw dat die werk wat in ons begin, dat hy dit ook sal volleindig, dat hy dit sal voltooi, tot op die dag van Jesus Christus. So ons is in goeie hande, ons is in God sy hande. Wie is jy groot berg? 7 vers hier van Zachariah 4, Voor Zerrie Babel sal jy tot die gelijkte word. En hy sal die sluitsteen tevoorschijn bring, onder uitroepen van genade, genade oorom. Dis hoe ons bestaan, is met groot genade oor ons. En die woord van die Heere het tot my gekomme gesê, die hande van Zerrie Babel, het die fondement van hierdie huis geleg, en sy hande sal het voltooi. Dan sal jy weet, dat die Heere van die leerskare my na jou gestuur het. Want wie veracht die dag van klein dinge, terwyl daar die sewe die oe van die Heere, waar die ganse aarde doorloop, met blijdskap die skietlood aanskou, in die hand van seri Babel. Die Heere help ons. Ons is nie alleen nie, hy voorsien, hy help, ons moet net gewilliglik saam met ons stap, gewilliglik, altyd was dit nog die selfde verhaal oor en oor, maar net gewilliglik gehoorzaam, saam met die Heere, dis hy wat al die wonders doen, soos Mooses dit ook ervaar het, en Joshua dit ervaar het, mens moet net jou hand onvoorwaardelik, in Godse hand plaats, en om vertrouw, ook met hierdie werk hier, achter die voorhangsel, soos ons dit sien, ons veilkleren word hier uitgetrek, en ons word beklee met feestkleren, en ons dank God daarvoor, vir hierdie wonderlijke werk, wat hy aan ons doen en wil doen, en daarmee groet ek jou, mag die vrede van die Heere met jou wees, mag jy tyd uitkoop, mag jy gereed wees om dier God bedien te word achter die voorhang sal. En daarmee groet ek hiervan uit Airene, Victoria, Suid-Afrika. Shalom! Airene to that city, so bright and so fair. When I entered the gate, I cried holy, the angels all met me there. said, I want to see Jesus, the one who died for all. I thought when I saw my dear Savior, a oh, glory to God. I fell right down before Him, singing praise before Joseph, Jehovah, my friend of Calvary, for I wanted give praise to Jesus, for saving a sinner like me, then I bowed on my knees and cried home.